Kulturno -umjetnički, Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno programa od edukativan karakter. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Program kultura art me karakter edukativ. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera.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 ne može da prođe, a da ne bude nekih tehničkih problema. Prosto, znate kako kažu, misija ide u živo, Bože moj, pa valjda je to onda nekome i opravdanje za sve nama zapravo i ne bi trebalo biti, ali ajde. Započeli smo ovaj 50. i drugi kupek po redu sa hitom Heidi Korošec, Moj vojak, nakon toga je bila pauza gdje sam ja zapravo pričao, ali se ništa nije čulo u programu, pa bi bio red da ponovim neke stvari. A to što ću ponoviti je sljedeće nekoliko važnih informacija. Dakle, 52. kupek po redu, prvo dobroveče svima, 52. kupek po redu zapravo će biti uglavnom baziran u Sloveniji. U Sloveniji i u muzičkom smislu, a u Sloveniji i u smislu gosta, koga ćemo večeras slušati. Reč o Goranu Vojnoviću, mladom knjižem iz Ljubljane, koji je, baš neki predstavljam knjiga, objavio album i uslavio moja žele, a koji je inače poznat i po romanu Čefur i Raus, odnosno kako je to kod nas prevedeno, Južnjaci marši. Obe knjige, barem što se Srbije tiče, objavljene su pod etiketom e, izdavačke kuće Rende, koja će nakon razgovora sa Goranom Vojnovićem, onim najbržima, koji budu pisali na dhekupek, odnosno dkupek.gmail.com, e, pokloniti i po koju knjigu, p, p, p, odmaknite i smanjite radio. <laughs> da. Uh, Goro Mojnović je jedneče knjigu Jugoslavije moja dežela objavio pre nekoliko mjeseci, a ovdje je baš predstavljam knjiga se pojavila. Goro Mojnović koji se zapravo u svojim dijelima i bavi negdje i tim mojim vojakom uh, odnosom Slovenije i Slovenaca nasprem Došljaka, Četfurija, Južnjaka ili kako god ih zapravo nazvali u koji se bavi zapravo i odnosom Slovenije nas 90. godina i ratova koji su se ovdje urešavali. Goran Vojnović koji je zbog svog dela Čefuri i Raus zapravo čak bio i skoro meta krivične prijeraje slavenečke policije to što ih je prozivao. Goran Vojnović koji je imat ćete uskoro prilike da čujete zaista jedan sjajan sagovornik. Siguran sam kad dođete do knjige vidjet ćete koliko je dobar pisac. Ali ajde da ja sada ne dužim, jer sam sve ovo zapravo već jedan put iskričao, i najgore zapravo ponavljati sve. E, mi ćemo nastaviti dalje muzički sa Slovenijom. Spušat malo pankrate i zapravo ćemo i pauze praviti i otprilike sa sličnim delima, odnosno nedelima. Nakon toga slušamo Gorana vojnovića. tako dakle, da ponovim još jedan put. Hekupek.gmail.com Najbrži prsti dobijaju knjigu i u stavljaju moja žela. Ad ogni, andiamo da Učit ćemo zapravo prvo o, o, o, o toj knjizi, Jugoslavija Moja Bežala, pa onda idemo i dalje. E... Gdje je da sada sve objavljena knjiga? A knjiga u je objavljena samo u Sloveniji, znači mm -hmm. ono je njen prvi prevod koji izlazi. Ajde. Tako da nekako priprema je. pripremaju se prevodi na hrvatski i bosanski, znači to će biti još jedna knjiga koja će biti prevedena na tri srpsko hrvatska jezika. S tim što ovog puta tome svemu pridodaju se i bugari koji imaju svoj prevod i u dogovoru smo još sa, recimo, sa njemačkim izdavačima i još sa nekim drugim izdavačima međutim ovo je znači Slađana iz rendeta je uspravlja da evo, prva završi prevod i da objave knjigu za Beogradski sajam. Tako je to međunarodna premijera, recimo. Međunarodna premjera jednog srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog ili kog već da jezika. <laughs> da, to je To je neko već kod moje prve knjige, eto, našli se tri izdavače iz tri države koja... bi koja su to prevela i objavila na tri jezika. Bilo je čak i nešto problema jer su se te knjige onda prodavale na nekim istim mjestima, pa je dolazilo do nekih nesuglasica. Međutim, nekako ispostavilo se da drugčije ne ide, da je jako teško, neizvodivo da bi jedan od, znači izvođač mogao da pokrije sav ta prostor sa jednim prevodom. To bi bila možda i moja neka intimna želja, međutim, eto, prihvatio sam tu realnost, tako da ću da promoviram tri različite, a u suštini iste knjige na ovim mm -hmm. prostorima. Koliko se to podsjeća, viš podsjetio na jedan detalj. Svo vremeno se kako Kosser hvalila, kako će čitav prevod, jel' i ekukomuniter, dakle, tih evropskih propisa zapravo pokloniti Srbiji, kada dođe Srbija na red je li da zapravo prevodi sve te zakone koji su zaista ogromni što je i ogroman posao <laughs> zašto to nekaj počeća na to <laughs> ta zbrka sa tim sa tim da su da je, da je srpsko-hrvatski jezik u stvari u sastavljanju četiri sad trenutno četiri različita jezika je u stvari prilično zabavna ako umijemo tome da se smijamo, ako nas to ne ljuti. Mene lično to ne ljuti, os, mislim, osim što imam tri knjige, osim što je moguća, onda razno razna analiza svih tih prevoda. Znači ima jedna cura koja je diplomirala na tu temu na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, jer je to normalno, to neki sad prostor istraživanja, poređenja, svega toga, i i savim time može da bude jako zabavno, a u suštini, ja mislim da ipak to malo tužno. Znači, ako mogu, može pola svijeta da engleski na tri različita kontinenta i da se taj jezik još uvijek zove engleski, bez obzira na različitosti između australskog, engleskog, američkog engleskog i, i britanskog engleskog. Recimo, ako pobranemo samo te glavne skupe, ne, onda što ne bi ovaj naš jezik mogli da nazovemo, pa ne mora biti srvatsko-srpskim, ja, meni se čini onaj najbolji, nekako, najbolji ime za taj jezik, naški. Pa da, mislim, da, da se baš ne petljamo kod tih prevoda, da sutra Evropska unija ne plaća, mislim, ne znam koliko prevoditelja, ne znam koliko različitih naških jezika. Da, jednostavno, Prihvatimo to što lingvisti, ozbiljni lingvisti, već onako tvrde da to je jedan jedini jezik, a da su sve ostalo dijalekti koji su politički nasilno na neki način pomaknuti u jezike. Prnogodci su rješili, tako što su jezik nazvali maternji, sad postoji ta četvrta opcija da ti izađe i na maternjem jeziku Bila je to jedno vrijeme čak i realna opcija, međutim pošto sam ja nekako već dvije knjige objavio za Rende i u Beogradu i oba dvije knjige nekako su podrazumijevale da, da se prodaju na tržištu i Crne Gore i Srbije gdje Rende nekako radi, onda je i to nekako zapalo iz za ovu knjigu ne, prije nego što smo mogli ozbiljno da, da, da pomislimo da bi sad bio prevod inac crnogorskim, a da je bilo ponuda i s te strane. Sam naslup ti negde implicira da je u knjizi zapravo možda reč o nekoj vrsti jugu nostalgije. Jugoslavija moja da žela, međutim, knjiga to definitivno nije. Pa da, mislim, zanimljivo je da da bi, kad bi to bila moja knjiga, onda bi ti neki taj, taj pomisao na to da je to, neka just, jugo priča, meni bili promulno razumljiviji nego, nego posle činjenice da moja prva knjiga se zvala Čefuri Raus, odnosno Žljaci Marš u srpskom prevodu, a svi znamo da je priča sama i pojenta knjige bila potpuno obrnuta. Znači, mislim da nekako od autora koji na taj način potrebljava naslove knjiga, Ljudi bi trebalo već da očekuju da id na ovaj naslov ne sugerira ono š, naš, što vam prvo pada na pamet. Tako da, to svakako nije jugo priča, niti je to njena želja, a, nego upravo ono obrnuto pokušavam da u stvari otkrijemo njoj kako to da smo mi kao djeca doživljavali taj svijet, bivšoj obostavi u kom smo odrastali, recimo ja sam živio to 10 i godina um, u nekom okruženju koje, koje je bilo ubjeđeno da živ u nekom idiličnom svijetu, kako je to na jednom onako krvavo, brutalno raspalo, kako, gdje je znači, tajna toga nepomljivo po meni, mislim bar tada, aj, na neki način sada tih razlika između našeg shvatanja tog svijeta i te njegove neke realnosti, kakva se pokazala poslije. I u tome nema ništa nostalgično. Ja ne želim za onim idilom jer nekako sam uvjeđen da je to ona bila prividna. Ja, jer da nije bila prividna ne bi se onako kako je. Znači, radi se samo o tome da ja pokušavam u knjizi da se ispitam o tome, Šta se desilo s tim svijetom, s tim prividom, tog svijeta u kojem su ipak mnogi, mnogi ljudi živjeli. Znači u tom prividu, bratstvo jedinstvo koji možda nije, ne va, nije važio za čitav tu Jugoslaviju, nego je važio za prilično velik broj ljudi koje je to vjerovala i to živjela. I šta se desilo sad s sa tim ljudima, a ja posebno sa tim svijetom, mislim, gdje je taj svijet nestao poslije 90-ih, taj široki svijet, taj, mislim, u kom smo i mi na neki način odrastali, da li je od njega išto ostalo ili se on jednostavno je pretvorio u ništa, mislim, su se ljudi svi pretvorili u nešto drugo, I, i to je nek nešto što ja istražujem u toj knjizi, naravno, naslov je došao stvari na kraju, ja sam imao potpuno drugi naslov, on mislim, po jednom grafitu koji se pojavljuje u to je bio radni naslov, grafit je Kosova Republika Istra kontinent, međutim, ispostavilo se da taj grafit, u stvari, posebno čitovcima u Sloveniji ne govori apsolutno ništa. Mislim, da oni ga se ne sjećaju, da bi to samo zbunilo na neki način čitovce. I onda smo tražili nekako nešto što bi ipak bilo imalo provokativno i nekako i govorilo o tome o čemu se Romano radi i onda smo parafrazirali onaj čuveni slogan Slovenija moja dežela, koji dan danas ima jedan jako pozitivnu nam naboju u Sloveniji, mada sam ja recimo prilično kritičan do njega i da ostijele te akcije, jer je na neki način legitimi, legitimirala u onoj Jugoslaviji neki nacionalizam, neki, znači to je promovirala Sloveniju kao regiju budila taj patriotski osjećaj prikazivajući te neke ljepote Slovenije i na taj način davala legitimnost slovenskom nacionalizmu i svim ostalim nacionalizmima bivšeg ostaje, znači neki novi trend se tu uspostavljao i na neki način i taj ta akcija bila dio svega onoga što će se poslije desiti, mada se vjerovatno nikome od ljudi koji su se tad koji su bili dio te akcije koji se stvarali, nije ni, ni blizu, nisu si mogli oni bjerojatno ni misli da šta će se desiti, nisu oni to planski radili. Ali ja mislim da to ipak, znači Jugoslavija moja dežela u smislu uh, buđe nekih nacionalizama ispod onoga što se svima nama čini fino, prihvatljivo i lijepo. Tako da u tom smislu ja svačim taj svoj naslov. Mm -hmm. E, glavni lik u samoj knjizi zapravo dolazi do saznanja, nakon što je jeli, godinama živio u obizbiđenju, u obizbiđenju da je ostao bez oce, da je negdje poginuo, zapravo dolazi do saznanja da ga nema, zato je čovjek negdje na listi traženih ratnih zločinaca. Koliko ti je između ostalog možda čak i podloga za tvoju knjigu bila i pjesma Damira Avdića Brat, to je jedinstvo ne znam, ako znaš čemu se radi gdje on između ostalog govori da se sad stvarno upoznajemo onako kako stvarno jesmo uz masovne grobnice i tako dalje pa Damira Avdića ja jako volim i, i, i što više ne slušam i što više pratim njegu rad vidim kako smo se jako bliski po tim nekim razmišljanjima i jednostavno mi se čini da je on jedan od onih autora koje danas treba puno više slušati nego što ih ljudi slušaju jedan od jakih relevantnih autora ne znam da li sam da li sam uzeo negu kopodlogu ne znam da li sam je sad ne znam da li se me čuo prije nego što sam počeo da razmišljam o tom romanu i pišem ali sam svakako postao svjestan te naše sličnosti u nekim razmišljanjima i shvatanjima i mislim da na neki način jako smo bliski, mada radimo potpuno drugčije stvari na drugčiji način, međutim taj odnos do te jugonostalgije, nostalgije, to nekako danas, ta želja koja prividna da se nekako zaboravlja šta je sve se desilo, da se samo govori onim lijepim stvarima divnim koje nas vezuju, o tom opet bratstvo jedinstvu. To na neki način se meni ne čini jednako štetno, kao što se čini Damiru o čemu on uh, pjeva, mislim. Tako da tu sigurno ima nekih poveznica, ali mislim da smo i ja i on ovo da startovali iz nekih svojih ličnih razmišljanja i uvjerenja i, i onoga š, što nas u, ovom, u ovoj pojavi svoje te jugonostalgije u stvari smetam. Što mene mislim možda je smeta, sigurno je da danas ljudi puno više nego, puno bolje nego što poznaju Dami Ravdića, poznaju ne znam, ljude koji su stvarali 20 godina prije njega samo zato što su bio dio one Jugoslavije i koje se oni rado osjačaju. A i to mislim da u tom smislu se meni čini još uvod jako štetno zato što jednostavno zauzima nenormalan medijski prostor neke stvari, znači, kada bi okrenete radio bilo gdje na ovim prostorima, uglavnom ima puno više mogućnosti da ćete čuti, ne znam, st stare pjesme, bajage, Azar. Azre i tako dalje, nego što će tu nove stvari koje se došavaju, nego što ćete čuti tu Damir Avdića, Goribor, TBF, mislim, Edo Majeku i tako dalje, mislim, nekako je to postalo u toliko mjeri štetno da ljudi u stvari su zasičani tim eksiju prostorom bez da uopšte znaju šta se na njemu dešava. Znači, kada govorim recimo možda u Sloveniji, a vjerujem da je tako i u drug... na drugim nekim prostorima, to je za nas koji stvaramo na tom prostoru koji, koji pokušavamo da neke stvari otvaramo, da neke stvari govorimo, a, u stvari a, jako nesvetna mm -hmm. okolnost. jedinstvo je završilo na dva flora. U masonim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojem da 2 flora. Šališta tisfira. Pičko jedna nostalgična. oca i majku. Bratstvo i jedinstvo je završilo na dva flora pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima Takvo je da dva flora Bičko jedna nostalgična... Aranjman, maiku! Lijepo ti komunizam! I svastiku i maiku! Време да се упознамо, Онави, какви с тварно ясно. какви с тварно ясно. какви с тварно ясно. какви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 Koliko je uopšte ta tema oficira jedna i, i uopšte pitanja zločina bliska Sloveniji, građanima Slovenije i u tom smislu zapravo kako je tvoja knjiga pa, za sada prošla? Ta. Pa ne bi rekao da je jako bliska, mislim da Slovenija, Slovenija u tom smislu voli da se pretvara da sve to nje, sve nje ne tiče, mislim imam puno ljudi koji se to tiče, tako da se čak sada ima ljudi koji rade neke te teme i koji ih obrađuju. Nastao je jedan TV film baš na tu temu početka rata vojnika, jela. u pripremi isto tako jedan film sa sličnom tematikom. I, međutim, u suštini Slovenija najviše voli da vjeruje da se to nema nikakve veze s njom znači vole da priča o svom samostaljenju o nekom tom ratu deset, deset dnevnom ratu o agresiji koju je Jugoslavenska narodna armija izvršila na nju, ali s tim sa odlaskom Jugoslovenske narodne armije za Slovenju u stvari njena historija i sve ono što je zanima tek počinje znači sve ono, ali počinje u smislu da je da se, da je više ne zanima i da ono sve što se dešavalo na ovim prostorima posle toga apsolutno nije njen problem, niti se nje na bilo koji način tiče. Tako da ja sam bio na neki način iznenađen odozivom čitalaca na moju knjigu, jer ipak je bio, mislim, normalno nije to bio tako odoziv kao onog Marš koji su bili bestseller i nešto, ipak neki fenomen. E, mislim da se do sada prodalo negdje pa između pet i šestiljana knjiga nemam trenutno ni nemam najsvježije podatke ali a, što je recimo daleko od čafura ali je to znači jako dobar bestseller u Sloveniji, znači za takvu knjigu koja ipak je i, i prilično košta zbog a, znači koja na neki način ove godine nije ušla u konkurenciju za nagradu kresnik, nego ćući tek sljedeće godine. Znači, to je jedan prilično uh, lijep uspjeh i prilično dosta pažnje ona probudila što normalno. Na neki način to je ide i zahvalnostima je prošlo prošloj prvoj knjizi, ali ipak i nećemo da neko vrsta zanimanja u ljudima postoji. Nešto što ja nisam očekivao, ali na neki način postoji. E sad, to u javnosti možda nije toliko, Prisutno i tako konkretno i ne probija se u javnost ta, taj dio priče, ali neko izgleda da, da neko zanimanje ipak u ljudima za to sve postoji, jer ljudi, znači kad govorimo o nekim konkretnim ljudima, ne u društvu slovenačkom, ljudi imaju kontakte, imaju prijatelje, na kraju svi su to služili vojsku, provodili život. I sigurno je da nisu mogli on, onako što je slovensko društvo i zvanična politika odrezala, da i oni svi odrežu. Samo je nekako se osjećalo nekako nepoželjno da se o tome razgovara, dok su ljudi ipak pratili i činili i kako kao što sad ispada, da im se ipak činilo da ih se sve to nekako tiče. Tako da ja sam jako zadovoljan time koliko ljudi je uzelo i pročitalo moju knjigu do sada, pa evo i i nadam se da će uz, još da uzmo to u ruke, jer nekako i reakcije su vrlo pozitive. Sad, očekuješ li da će baš zbog teme kojom se baviš u knjizi, možda interes u, možda ne toliko u samoj Srbiji, ali u Bosni i u Hrvatskoj biti možda čak i puno veći, nego možda čak i u samoj Sloveniji i u Srbiji postoji ta druga vrsta problema, sučavanja sa istim tim zločinima, jer zapravo najveći broj zločina je došao upravo s ove strane. Pa, na neki način bi to bila neka logika u tome, mada ovdje ima drugi problem, kao što u Sloveniji te ljude to ne zanima jer čim se ne tiče, ovdje je toliko se govori o tome da ljudi često ne žele o tome onda i da čitaju, da gledaju u filmovima, znači ima neki otpor do tih tema koje se svaki dan pojavljuju uh, u medijima. Mislim, dok sam ja pisao knjigu za koju mi se, kad sam krenuo da je pišem, činilo da možda već ta tema nekako gubin na aktualnosti, što me na neki način i radovalo. Baš zbog toga da ne, ne ispadne, da ono ganjam tu neku porstu aktualnosti, na jednom se desilo, znači, hapšenje mladića a, suđenje Radovanu Karadžiću, znači sve što je nekako postojilo tu temu, bar za neko vrijeme, u prvi plan. Tako da teško mogu Teško je sad predvidjeti kakve će biti reakcije. Sigurno ti ljudi mnogo bolje poznaju tu temu uh, nego što poznaju ljudi u Sloveniji. Znači da će možda biti mnogo kritičniji prema ovak ovakvom tekstu. Uh, sigurno se njih to lično puno više tiče. Znači bit će mnogo intenzivniji čitaoci. Uh, ali ipak treba, treba vidjeti koliko je su spremni da takve stvari čitaju, koliko, koliko ljudi to u ovom trenutku na taj način zanima, znači koliko su spremni da sad te teme iz dnevno, dnevne politike, iz nekog to vrste jezika prebace u literaturu koje ipak nešto drugo. Po meni bar za Slovenju sigurno je to vrijeme jer su te teme nekako nasilno izbačene iz dnevne politike i meni se čini da je to pravo mjesto da sam da bi u svoje mjesto u literaturi, a sad kakav kao kako o tome razmišljaju ljudi ovdje to je, treba tek da vidimo uh -huh. mm -hmm. možda još malo da se pozabavimo naslovom A... do me zapravo tema čitava i oficir IONOA mm -hmm. u samoj Ljubljani Jugoslavija moja dežela podsjeća na film Žike Pavlovića Država mrtvih gdje je također deo priče smješten u Sloveniju Ratko Polić glumi Janeza Krajnica Čini mi se oficira INA, koji posle toga odlazi u Beograd, međutim odoleva iskušenju da odlazi dalje na ratište i zapravo tu se negdje zapravo te vaše dve priče i razilaze. Pa, dobro, ja moram priznati da nisam gledao film Žike Pavlovića, nisam bio u toj mogućnosti, nažalost taj film imao i tu svoju nesretnu priču, nikad nije prikazan u Sloveniji javno. Um, Mada pozna, mislim, znam mnogo toga u filmu. Ja mislim, šta sam, izvini, šta sam samo da te pitam, da li se zapravo i ta knjiga mogla isto tako zvati Država mrtvih Jer u svištini to i... jeste to. Milo je puno naslova, moglo se sigurno da, da je nudilo se mnogo tih naslova i sigurno da bi to jedan od tih naslova mogao da bude. Mislim da ta tema sigurno je nije ni moja knjiga, ni prva ni zadnja koja se to temom bavi. Ta tema će postojati sve aktualnija jer baš taj moment ja mislim puno ljudi da na neki način to na za sličan način doživljavaju. Da su bili vojnici ujela u, u jedna kao što je recimo režiser filma Generacije 71 to te filma u Sloveniji koji je ispričao svoju priču kako se bježalo kao mladi Rekruti kako su bježali od rata. Ne, to da baš Ne, ne pritom ginuli. Uh, znači da li imaju priču imaju neki, lični, ljudi imaju lično iskustvo, ta generacija koja je sad kao moja koje smo tad doživljavali smo to kao djeca primimo neku, na neki način smo bili upleteni bez da nas itko išta pita, a sve do sada stvari nismo mogli da progovaramo o tim stvarima pa ćemo tek sad našu vizuru okrežemo. o tim stvarima puno će se još dogovoriti i jer bila je to tako kompleksna situacija da je jednostavno stvarala toliko različitih priča, toliko različitih pogleda na stvarnost i a drugo što je recimo baš vrijeme kada te priče nekako polako nestuju iz dnevne politike vjerojatno pravi moment da se što više pojavljivati u literaturi, mislim da literatura i umjetnost nekako za obradu tih tema puno primjernije mjesto nego što je to, ne znam, su TV, studije, političke emisije, parlament ili neke takve, gdje u stvari su svi, te, svi fakti nekako nekim trenutnim interesama raznim političkih partija. Znači, tako da ja mislim da će to, to biti još više i da će se ta tema pa i jugoslovenskih oficira raznoraznih nacionalnosti koji se nalaze u tom kaosu 90-ih i o, biraju strane, da će tih motiva biti još više, bilo ih je u nekim filmima jer... koje smo već do gledali sigurno će se naći taj motiv i u filmu koji sad radi Srdan Golubović, Srđanu Aleksiću a, a, tako da toga, tu mislim da ta priča o tom razdoblju daleko od toga je završena, mislim da pravo razdoblje kreativnog suočavanja sa tim razdobljem tek počinja. To me je zanimljivo što si sada rekao to pitanje u raznim TV debatama i sličnim formatima. Zašto? Zato jer koliko vidim u Slavoniji je u toku predizborna kampanja za predsjednika. I između ostalog jedno od pitanja koje se postavlja kandidatima je njihov odnos naspram Jugoslavije i naspram Pita. Pa da u Sloveniji je. Poslije nekoliko godina neke, neke vrste amnezije i neke šutnje, sada smo došli do drugog ekstrema kada nam postaje debato o drugom svjetskom ratu i stvarima postaje drugog svjetskog rata bitnija od bilo čega. Znači, opet, još uvijek smo na političkom terenu gdje je puno politikanstva, manipulacije sa nekim podacima i sa ljudima i njihovim još uvijek rečno jakim emocijama. Mi smo dašli zapali taj drugi ekstrem gdje se još uvijek manipulira sa tim emocijama koji su još uvijek jake jer ljudi još uvijek nisu nekako rašistili svoje porodične priče iz onog koja se događa poslije onog svjetskog rata. I jednostavno došli smo do situacije kada je polemike oko Tita odnedavno i oko simbola crvene zvijezde postoji opet džustre i dio nekih političkih obračunavanja. Znači opet smo uzeli tu materiju a, istoričarima i umjetnicima koji su, da se razumijemo u Sloveniji, prilično puno stvari je i to prilično puno dobrih stvari napisano na tu temu, a opet je nekako kao da to sve ne postoji, uzimamo i počinjemo neku politikansku površnu debatu o tim stvarima namjenjenom dobivanju neke političkih bodova. I, I zato se to sad pitanje i pojavljuje u tim predsjedničkim predsjedničkim izborima i zato se i pojavljuje inače na nekim političkim kontekstima. E, što se mene tiče, te stvari su na neki način većina ljudima jako rašišćena odnos prema Titu a, Ljudi su raštili, a sad dolazi do nekog obrata, znači da ljudi koji imaju svoje mišljenje o Titu rašišeno sada u inat, recimo, kada su isprovocirani, zauzimaju puno radikalnije stavove, da li pozitivno, da li negativno, i opet dobivamo neku crno-bijelu sliku, da smo se nje odrekle već davno. I to je ono sve što, što na kraju biva u takvim političkim debatama, znači da opet pristajemo na crno-bijelo, a već smo nekako... Bar sam ja tako to vidio, uh, uspjeli da sastimo jednu prilično kompleksnu sliku s i tog razdoblja i tih dešavanja, da spoznamo da istina nije onaka kako smo mislili da je, nego da ima i drugih nekih dimenzija. A sada se vraćamo u to polje crno-bijelog i opet tih obračunavanja. Program Kultura Artistik me karakter edukativ. se je odnegrao ju borbenost intitjast intitjast intitjast intitjast intitjast hrčem bitvojak intitjast intitjast intitjast hrčem bitvojak intitjast intitjast intitjast biti vojak zapravo u te dublje dimenzije i sada malo pročitati je li, šta su ti storičari i razbi ljudi zapravo pisali o tom periodu. Puno je jednostavnije zapravo upaliti TV i jednostavno prihvatiti mišljenje nekoga koga iznese sada na takav način. Ali ono što meni između ostalog tu zanimljivo je da ti nisi jedini zapravo koji se time zapravo bavi pri tom nekom odnosu nasprom Jugoslavije. E, pogledao sam prekoju godinu zapravo i ovaj film Žige Virca, Trstinaš. E, gde se on na jedan šaljiv način zapravo bavi jednom temom koja je bila vrlo ozbiljna u određeno vreme, jel to govorimo poslije drugog svjetskog rata, međutim su bi bile sjajne reakcije pre svega u samoj Italiji na takav film. Pa da, Italija je specifična zemlja e, što se toga tiče svog odnosno s historijom na neki način puno slična nama nego nekoj možda Europi koju presa recimo Njemačka koja je na rijetkih ako ne jedina zemlja u svijetu koja je jako rastičavala i još uvijek rašišala svoj, svoju prošlost, i svoje mrlje, ne, mrlje na to svoje prošlosti. Italija je živi isto tako jedna u Amneziji Italija ne poznaje svoju prošloš, čak ni na čekni priče gdje ona nastupa kao žrtva, zato što se jednostavno brisali neke stvari. Oni ne poznaju ni pitanje Esula, ni svojih prognanih ljudi iz Istre. Jednostavno, o tome se ne govori jer su oni čitav taj drugi svjetski rat i sve što se tamo dešavalo izbrisali i da bi mogli da prekriju nekom vrstom... Nek, da se postave ulogu neke žrtve i pobjednika i žrtve, mislim, pa su zbog toga izbrisali i neke stvari koje su njih, ili ljudi koje su neke italijane jako pogodali. Tako da tu je bilo, te reakcije su bile recimo jako zanimljive jer je tad uh, ministar Vatskih posla Italije najpre u javnosti nastupio i napao Sloveniju, a onda se ovako privatno izvinio o Sloveniji uh, diplomatskim putem i rekao da to neka to ne svate kao da reka napod, nego da je to, to je bilo samo da pomiri italijane da se ne bune dalje, da, da, da pokaže da, da to preuzima država. Znači, u Italiji nekako oni ne vole da se bave i se, uvijek se plaše tih nekih da, počne, da, se otv, da, da bi počele se otvaraju te debate i oni zato nastupaju žustro da bi te debate zaustavili jer kad bi se počelo da se priča puno toga bi izašlo ne vidjelo oni su te, u Italiji tek prije nekoliko godina preveli su a, knjigu nekropola a, Borisa Pahora znači čovjek koji je ž, rođenic je to živo, pre, živo preživio u okolini Trsa, znači u Italiji koji je na neki način mada piše na slovenačkom u neku ruku sigurno italijanski pisac, veliki pisac i ko, jer je to jednostavno njegove knjige previše crno i kritično govore o toj italijansko pešističkoj prošlosti. I, i, i za samim time su meni potpuno razumljuje te reakcije italijana ž, žustre, jer film Žige Virca prijetio je da otvori neke od tema koje tamo niko ne bi baš puno da otvara. Prijetio je da otvori neke teme recimo godišnje okupacije mislim sa, ne sa strane Talijana nego sa strane fašizma jednog li, velikog dijela Slovenije Znači u zaslovenju nacizam na, i fašizam nisu počeli sa, sa počet svjetskog rata nego sa skoro sa krajem prvog svjetskog rata, znači svih 20 godina jedan veliki dio a, obale Slovenske i slovenaca živo pod fašizmom I, i svo to razdoblje Italijani koji ne bi dotvarao i zato su bile takve restakcije, zato ja mislim da film Žige virca doživio onako prije ma da je to jedan simpatičan studentski film koji je htio prije svega da zabavi da malo peca ali ne previše i meni je na neki način zbog Žiga i drago što je to na neki način uspio da postigne on ima taj neki talenat koji se pokazuje njegovom sljedećem projektu. Uh, kum priča o tom svemirskom, svemirskom programu bivše Jugoslavije Tita koje on prodaje nas i, i, i drago mi je da, da ga moram reći da i njega recimo kao režisera zanimaju ove teme o kojima ja radim i da od njega isto tako čekuje možda u narednih nekoliko godina da dođe s jednom takvom pričom koja će možda da ima neke dodine tačaka sa ovom mojom knjigom i mislim da, bi, da će taj film ako ga on uspije da sastavi, napravi isto tako da produdi puno pažnje na ovim prostorom. Uh -huh. Ljudi koji se bave sličnim temama vrlo često zapravo dolaze u problem teškoće pronalaska bilo kakvih financija za slično, zapravo za recimo praviljenje. Je filma a i, i, I u suštini taj film, kao što ste rekao, jedan mali film, zapravo studijenski film, je proizveo takve reakcije u susjednoj državi. Imamo prilike da vidimo i ovdje da jedna obična pozorišna predstava zna da digne gotovo čitavu državu na noge. E sad, a vrlo često pričamo o tome kako umetnost jednostavno nema tu mogućnost da otvori to polje suočavanja i polje debate, što je zapravo u ovom društvu preko potrebno. Međutim, tu i tamo, eto, neki slučajevi za koje se zakačimo, ipak pokažu da to baš nije tako jasno. Specifične su teme, ali opet pravi pristup može da otvori debate. Uh. Ja ne znam da li je to toliko do pristupa ko ko koliko je do nekih ipak neočekivanih okolnosti, nekih slučajnosti. Ja sam radio puno stvari za koje mi se činilo da bi mogle da proizvedu neke debate, pa nisu. Čefuri recimo jesu, filmovi Žige Virca jesu, još neke druge stvari koje znam, koje znam, možda imaš ti sad u vidu, jesu, ali nikad ne možeš unaprijed da predvidiš šta će da, da bocne na taj način da se digne takav Prka. Nekad sad, recimo, možda u ovom trenutku možeš da proglediš da ako napraviš film koji kritikuje uh, Mohameda, da će da se dignu ljudi, pa bez obzira kakav to film bio i da li ga iko vidio. Uh, znači, ima u određenom trenutku, određenom kontekstu, možda i može proglediti, ali ne znam. Ja nisam recimo mislio da će Čefuri kad postati takva priča, pa je onda se so, omješala so policija, dobili su neke nagrade i na jednom je ta priča koja, koja je, da se zovem, prije toga bila prilično velika za neke literarne krugove, se proširila pa se počela celoda priča. Uh, uh, isti je slučaj sa tekstom Andreja Nikoleidisa, oko koga se digla cijela buka. Da bi se po meni iskonstojalo samo to da su tu ipak neki drugi interesi koji nemaju ni vezani sa tekstom, ni sa... Uh, uvrijeđenosti ličnom nekih političara ili osjećaj njihove ogroženosti. Uh, znači tu su, puno je da bi, ja mislim da problem je to je da bi mi koji stvaramo imali tu neku moć, trebamo pomoć nekog drugog ili nečeg drugog a ta pomoć može da nama ili šteti ili da nam koristi, sad to je teško kad dobiješ tu neku, tu neku vrstu pomoći kao što je Žigavir dobio sa strane italijanske, italijanske vlade i ta ministara, teško da je kontrolišeš, teško da ti onda možeš da utečeš na to od će to da vodi u jednom pozitivnom smjeru pa da će se otvoriti debata ili će to da nekako da vodi u tom smjeru da više i zaborave ljudi i šta je bilo ono zbog čega je počela sva ta buka. Ja vrlo često zapravo buka i počne, a bez da se pogleda ili pročita bilo šta što je pa to je to I, i tu je tako da šta ja nam, ja sam čak prestao da, da, da priželjkujem sve te debate, baš u tom smislu ja ne znam šta da od njih očekam, a da sve moje knjige i sve ono što radim u suštini normalno ima potrebu, ima neku duboku zakonu želju da otvori neke teme, da se o njima priča, da ne završi se, znači kad ljudi završe i zaklepe knjigu, da to nije kraj života te knjige, nego da to ipak probudi nešto. Da... I u tom smislu Čefuri su bili nevjerovatan uspjeh, oni su probudili mnoge debate, čak su iz njih pos, pod, pod te knjige nastajali neke druge knjige, neke druge analize. Na mnoge druge stvari koje sam radio takvih uspjeh pa su recimo bile možda i uspješne, recimo, sve jednog filma koji je bio, za kojeg sam pisao scenario setam put medime koji je bio, na, mislim nominovan za Europskog Oscara, znači jedan jako uspješan film nagrađen Savaju koji nikada nije otvorio debatu o temi koju zapravo obrađuje mislim u slovi o znači, toj brutalnosti slovenske policije formalnosti s kojom oni a, oprav tam dočekuju ljude i, i na koje, i tem gubljenom međugledskim odnosima u tim, a, a, tom držanju nekih pravila. Dobra, policija, mislim ti si to opisuo si zbog toga dobio i prijavu. Od same policije, ali zapravo policija je ista u Sloveniji, ista i u Srbiji, ista i u Bosni i Hercegovini, zapravo to je jedan mentalni sklop koji se zapravo gaji još iz tog perioda bivše Jugoslavije. Pa se da ne, mislim da nije to ni uvezano sa onom za bivšu Jugoslavnost, da to isto tako zna, zna, važe za sve vrste policajaca i našeg svijeta, koji nekako s, ono, zatiče se tim strogim pravilima, da bi nekako održavao red i tu na neki način to je sigurno dobro. Uh, nedavno su slovenska policija zatvorila jednog od najboljih igrača Fenerbahča, jednog najboljih igrača u Europi i Romena Sata, igrače koji igrava za Barcelonu, Panetenajkus i tako dalje, zato što imao uh, falsifikovanu vizu Pasošu i on je umjesto da bude na utakmici Euro, Euro, Euro Lige završio zatvor. Znači, uh, to je striktno pridržavanje pravila, uh, neka ne do nekih apsurdnih situacija. I na neki način sigurno je dobro da znaš da se znači, naša policija sve nekako tretira isto, ali se gube neki, čovječno se tu gubi, mislim, i tu je, dolazi do nekih jako tragičnih situacija, kao što je primjer te priče koje mi, znači, sve tam da na Edime je dastao priči i to je svakako tragična priča a, toga kada ljudi nisu omogućili čovjeku da umre tamo gdje on to želio zbog nekih propisa i regulacija. I, ali, ne znam, mislim da u, tome, u svim tim držanju tih propisa, bar ovo što važi za nas male ljude, mislim, da se razumije, ja nemam uvjerenje da to na onom najviših nivoima ti propisi tako jako važe, ali to je neki način koji je sve prihvatio da nas na taj način drži pod kontrolom. I mi smo to na neki način prihvatili jer to nam, nek bi nam obučavalo vrste sigurnosti. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ja. Reci mi koliko se u međuvremenu od slovenske samostalnosti pa do danas zapravo promijenio odnos prema Čefurima, odnosno Južnjacima i da li se uopće promijenio? Koliko u tom, recimo, odnosu je možda pomogla ili čak odmogla odluka Europskog suda ljudske prava u Strasburu da se izbrisanima, koji svakako spadaju u tu grupu, bez obzira što nisu svi iz Bosne, jer znamo to za jednog Slovenca, Čekfurije, zapravo svi koji su južno granice? Pa, sad mijenja se taj odnos, mislim da u suštini Slovenija i sulavskom Evropu i nekim razvojem događaja postaje otvorenije društvo jer je prisijalo otvorena, znači prvo mora se otvarati prema svijetu, mora komunicirati sa tom Evropom, mora da prihvata neke, bar na površini neke njene vrijednosti. znači političari moraju da govore u nekom diplomatskom jeziku, i, I sve se više taj jezik mržnje, jezik xenofobije zavija u neki celofan i sakriva, što je šta ja znam na neki način dobro, a drugi način opasno, budući da nekad si ti jako lako prepoznao taj jezik mržnje, jako lako si ga odbacio, lako lako si ga smjestio u neke radikalne sfere, dok sada ljudi koji šire te ideje djeluju kao nekako potpuno neradikalni, djeluju kao intelektualci, djeluju prihvatljivo tako za medije kako i za ljude. Znači, on je promijenio oblik, ta eksenofovija koja je normalno prisutna svugdje, povjeroz Slovenija, promijenila oblik i, i sad, normalno, mi smo se morali otvoriti, ne znam, Ljubljana, sad imamo troduplo više turista ima puno više ljudi koji tu rade iz inostranstva znači svijet se sigurno mijenja puno više se o tim stvarima priča puno više je to prisutno u medijima što se ispostavlja kao problem sigurno tu ima utjecaja sve što se dešava i na ta saga sa izbrisanima koja je čak kraj te sage prošao neverovatno mirno i nije pobudio neke divlje polemike i i napade nekog šovinizma koji je obično budio kad god bi se pojavio medijima. I na neki način tu vidi neki napredak. Mada, ja mislim da saksenofobija je ono samo stvar konteksta. Ona se nikad potpuno ne gubi i potpuno... Nego samo ide, ide prema tome kako uspijemo da održavamo neki kontekst u kom je ona ostaje neprihvatljiva i kom nema mogućnosti da u nekim radikalnim oblicima se pojavljuje redovno i prihvatljivo. I to na neki način sad Europa pokušava da radi, ali normalno, svako toliko se taj kontekst mene, se u vreme krize opet opasno su u desno, tako da opet ne bi rekao da smo mi sad postigli neku tačku i... I da se ne možemo odmah da se vratimo nazad u nekde mm -hmm. 90. kada je bilo potpuno normalno da se viče Čefurirauska, da smo slovensku nacionalnu stranku koja javno pozivala da se protjeraju, kada su se desili izbisani i tako dalje. Mislim da su to stvari za koje trebano stalno ustvariti da se borite. Sad, kad pričamo zapravo o tom odnosu danas, možda je zapravo jedan oksimoron, Situacija, zapravo da je u Ljubljani gradonačelnik Doran Janković, čovjek koji je su svojim strankom zapravo osvojio najviše glasova na prošlim izborima, a sa druge strane imamo premijera Janeza Janšu koji upravo koristi uh, takav jezik, pa gotovo da i sam ponovo ne kaže Čefuri Raus, sećemo se njegove prozivke za ljude u trenerkama koji su dolazili da glasaju, pa na kraju krajeva i same reakcije na činjenicu da se ti dobio novac iz filmskog fonda za film Čefuri Raus koji po njemu blati Slovence i Sloveniju. Pa to su na nek način dvije Slovenije, mislim da jedna znači predstavlja Neću reći da je Zoran Janković neki anđel, on nikako ne može da predstavlja neke te sve moderne ideje, otvoreno društvo i on sam, ja ne shvatam njega ako nekog baš zagrizenog ljevičara. Međutim, sam to da je on može da bude gradonačelnik i to da on kao Zoran Janković može da pobjedi na izborima pokazuje na to da postoje ljudi kojima to nije problem. Znači on više govori nego nego to više govori, manje govori o njemu nego što govori o društvu koje je sposobno da takvog čovjeka izabere bez obzira na njegovu nacionalnost. Znači to je neki sigurno jedan pozitivan znak. Mada i u tome ima otpora prema onome onome što predstavlja Janez Janši. Znači i izbor Jane Jankovića ima isto tako jedan velik dio zahvalnosti i dužan tome šta ljudi misle o Janez Janši. Kao što Janez Janša nekako gradi svoju svoju politiku na otporu do te Slovenije koja ima Janeza Jankovića za gradonačelnika koja, znači, to su dva antipoda, to su dvije radikalne, mislim, kraja, mislim. I Janez Janša sigurno nagovara jedan dio Slovenije, taj dio Slovenije sigurno postoji, on je puno radikalniji nego što možda Janez Janša u svojim ličnim izjevama to pokazuje. Mi nemamo trenutno nijedne radikalnije stranke od vladajuće SDS, znači s, nacionalisti su ispazli, oni su znači, sad pokrili taj dio terena oni uz to što se trude da vude neka moderna desnica da idu prema sredini, još uvijek svjesni zadržavaju i taj dio glasačkog tijela na krajnjoj desnici da bi pojačali svoju poziciju i, i, znači, i to je što je po meni opasno trenutno u Sloveniji da, da vlasti imamo stranku koja se ne odriče svojih radikalno desnih glasača sa radikalno desnim pa uh, čak i jednom vrlo ksenofornim stavovima i nego im čak nekada zna fino da se približi planski i da nekako im pokušava da, da ih nagovori uh, tako da to je Slovenija na neki način to rasepe na društvo koje se isto tako može podijeliti u, ne znam, gra, selograd, u obrazovane, neobrazovane i tako dalje. Međutim, to je njen, mislim da, njen trenutna situacija više manje svugdje po svijetu. Mislim i da tu nije ništa prilično čudno ili neobjašnjivo, nego jednostavno takva je naša trenutna slika. Ti se bez obzira na te reakcije film gotovo završio, ako već nisi završio, je tako? Pa ne mogu reći da nismo imali problema, sad teško je te probleme povezati isključivo sa mnom ili sa naslovom filma ili bilo čim jer ja se, mi se nalazimo u paketu sa svim drugim filmom u Sloveniji, situacija na cijelom polju kulture nije nimalo, nimalo dobra. Znači mi smo uspjeli nekako da završimo film, do dan današnjeg nismo dobili sve pare koje nam pripadaju po ugovoru potpisanom januara i koje bi trebalo već februara da dobijemo. Znači još uvijek se nalazimo, još uvijek smo dužni, mnogo kome koje radi o našem filmu, još uvijek većina filmskih radnika i autora nije dobila sve svoje honorare. Znači film nije nastao nekim baš okolnostima koje bi čovjeku želio kada radi neš, jedno, nešto tako zahtjevno. Međutim, nemoguće je to povezati direktno sa mnom, kažem, je li isti situaciju državaju svi drugi filmovi u Sloveniji trenutno, pa i šire, mislim. I, ali da ta politika koju vodi Anez Janša nema nekog pozitivnog odnosa prema kulturi, to je sad već potpuno jasno i da ima čak, čak je jasno da ima jako jake želje da neko od tih kultura koje su jako kritično uspjerene prema njima, i na neki način, ono nemoguće. Mm -hmm. Jedna od fraza, odnosno zapravo rečenica, možda ključnih u toj tvojoj knjizi Čefuri Raus, je između ostalog i zapravo neka vrsta zaključka, a glavnog lika da je možda bolje biti Čefuri u Deželi, odnosno u Sloveniji, nego Janez u Bosni i Hercegovini. E sad, ja bi to čak možda i dodao da je možda bolje biti Čekfur u Sloveniji nego sam bosanac u Bosni i Hercegovini. Pa, čak bi se ja mogo s time složiti, mjada ne znam kako je biti bosanac u Bosni, međutim, onako kako ja sva doživljavam Bosnu i zbog čega je nastala ta rečenica na neki način, kako ja vidim situaciju u Bosni, ona je puno surovija nego ona u Sloveniji, za obzira k'o ti u Sloveniji bio. Znači, Dovira šta si, ko si u Sloveniji, teško da možeš da doživljaš nešto tako što, onoga, što doživljava danas ljudi u Bosni, onako kakva Bosna je i kakva je njena perspektiva za buduće. Znači sigurno Slovenija kada se poredi možda sa nekim europskim zemljama, ona je u krizi, kada se poredi sa zemljama kao što je Bosna, a vjerujem da je Srbija a, nije u puno boljoj situaciji, onda Slovenija ispada jako jedna obećana zemlja. Tako da to je sigurno istina i bar tako ja to izvana doživljavam i moram reći da je puno prijatelja koji imam u Bosni ili rodbine to na sličan način doživljava, normalno. Ne svi, neki se snalaze, neki ima je dobro, neki uživaju. Neću reći da sad svi u Bosni a, a, priznaju to je teže život. Bosanci su poznati po tome da, da znaju da žive u krizi i da znaju nekako da žive s tim ali je da je teško teško. Hvala. Ja ne slučaju služba, ja ne smo biti ja goće pitve z čaja Janos klubim sin it's a program izobrazevalnoga značaja Josibros metalski radnik Zagreb 1928 Fuck the system Fuck the system Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije u Fuck the system Priznajem da sam radio na propagandi ideja komunizma system prikazivo sam proletarima sve nepravde koje im se čini fakt the system ne me jutiti uz vlast jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom sapli su ješića ga hteli ukadine popejali na sud ma on straha ni se brani ja šutnjom ni se da je Mona munjen, lud Pogledanji nje drito u oči i reka Fuck the system Not justice, no peace Serenvan se na ti sud, njige kago Svi suci i vokati mi da moru pofumati perché mi son druže machinista metallurgico bravi proletari usurni comunisti traditi e sna taco mi può pomoga fuck the system fuck the system fuck the system This system. Ju što da sam govoriate žago, da su pravo. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju triba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, Jer kapitalista je sporčacjon. ni hoćemo s vami kušeljati. Hitite me u pržun. Nashi su naši se kaliti, citati, i pensati. Kako ću vam puntati. Fuck the system. No justice no peace. Fuck the system. The system, fuck the system, fuck the system. sud, mi ga kago. Svi suzi, avokati, mi ga moru pofumati. Perke? Mission Druge, machinista metalurgico, pravi pro letter. Usem komunista i trdi ateista tako mi porto, boga! Fact system. Fuck the system Fuck the system Fuck the system Rezoluntno, jasno i glasno Svi jedan glas Fuck the system Franci Blašković i Marko Brecelj Tihe patnje Kupeka Bilo u TV ili radijskoj formi, a siguran sam u nekom trenutku i puno više od tih ipatnjih, odnosno gosti. Ukupeku 50 i drugi put po redu, 13. novembar 2012. godine, 21h i 37 minuta. Poslušali smo Gorana Vojnovića, moram da priznam da je jedan od boljih intervjua koji je u ovim kuprecima do sada uh, objavljivan, E, nisam nešto obraćao pažnju nadam se da ste bili brzi brzih prstiju i da ste pisali na hekupek.gmail.com kako bi dobili jednu knjigu pod nazivom Jugoslavija moja dežela Gorana Vojnovića zahvaljujući rendetu. Tu ja ću vam se javiti na taj mail a nastavljamo dalje još nekih 40. minuta imamo do kraja ovog 52. kupeca. Možda sam si ja malo razmazio i one koji slušaju ovo, pa smo navikli sad već da to traje i po 3 sata, ponavlju 3,5, e, ovaj put neće biti tako, nego se držimo u zatritanim okvirima od 2 sata. Moram samo da kažem da ću se ja zaista potružiti da u narednim kupecima, svaki put, barem utorkom, Uče u ovoj radijskoj verziji i znamo po neku nagradu kako bi vas malo motivisao da Kupek u buduće slušate u živo, bez odvira bio gost studiju, ili ne. Oni koji budu to slušali odloženo, nažalost, do nagrada teša da će doći, ali Bože moj, da, ne bi želeo da se kad su nagraze u pitanju, suzdržavate i pre svega da se javljate ako ste samo u Beogradu. Naći ćemo neki način da i one koji nisu iz Beograda i damo neki poklon za zavziradilo pitanju knjiga, disk, ruža ili nešto deset. E, vjerovatno znate da je Evo već neko vreme zapravo u optica i televizijska forma kupeka. Koja je do sada imala četiri epizode. Posljednja epizoda bila je rezervisana za Aleksandra Stojkovića st i Goribor. Potražite negde na YouTube-u Goribor TV Kupek. Pogledajte šta nam je ste priča, a ne samo on, nego i čitava Goribor družina koja se ovih dana, koliko mi se čini, još ovek nalazi negdje u Londonu gdje su imali koncert. Možda ćemo učuti kako je bilo i tamo na nekom radijskih kupeka. U još samo jedna stvar, u budući će najvjerovatniji radijski kupek ići svakog drugog utorka kao što će svakog drugog utorka ići i televizijska forma, tako da jedan utorak jedno, drugi utorak drugo. Naravno, vjerojatno će se ukazati prilike da to ide malo češće i da radimo neke specijale, ali potom, potom budite uz blog Kupekov, Facebook stranu, budite uz NovFM, budite uz TV novi, negdje ide televizijska verzija, a mi ćemo Kupek nastaviti upravo sa prošlim. Gostom, odnosno gostima Kupeka, to je Gorivor. Poslata ćemo jedna od najlepših stvari koju su ikada uradili. A želeo bih samo da najavim da će već sada naredne nedelje, dakle od ponajednika utorka, TV Kupek biti uz Predraga Pašića. Ako ne znate tko je Predraga Pašić, malo uguglajte njegovo ime. jeste ste Igrao za Sarajevo, a otkud i kupe kupa, pogledajte pa će vam sve biti jasno. Nastavljamo uskoro s vrlo kratkom pričom, prije svega sa muzikom, što je 24. 20 minuta ostalo do kraja. Goribor i lepotu. jesen je poim života ni smrti. samo bi prenego što odem neke lepe stvari za kad umorne oči na ovu ljudsku tugu, da i mira laksa Ono što će uvek da me tišti što znam da sve svepolje moglo je normalno sveku malo potrebno je ali ne ne ne neko je rešio da otme sve da to malo pogineš Da te kao šrap uludilo Zavrte Iz dana u dan Ja znám, da sam pobědion, jer i posle svega nikoga ne mrzim, i nikoga ni zaštane jurim. Žao mi je samo, što neke ljude, sam bolel više. Ali, ali piče. 36 pána proleče leto jesen zima i dali se tome me radujem pa moram. Zašto dane jsme to, što mi se daje, I onako kad dođe, došlo je, kad prođe, prošlo je. I'll see you again, and your eyes вет и мне на da ist vertir ich nije imalo veze sa lepotom, ali nema veze. Imalo je veze sa Goriborom i sa još uvijek aktualnim gostima u četvrtom redu TV Kupeku. Pa da i nisu bili gosti u TV Kupeku, u svakom slučaju Goribor uvijek zaslužuje. Malo, makar malo pažnje. A sad nešto sasvim drugačije. Uglavnom se u Kupeku bavimo više manje stvarima koje nas okružuju, odnosno domaćim stvarima omeđenim tim jezikom, a sad ćemo malo izaći iz tog okvira, nadam se da će i u buduće nešto slično u kupeku se dešavati, pošto bih želeo prosto da najavim jedan koncert. Uh, ali prije nego što najavim taj koncert, ja bih jako volio da iščitam jednu najavu za taj koncert, pošto mi se mnogo svidjela. Mark Lanegan autentično rock'n'roll, ikona, pesnik i pevač, lider Screaming Trees. Ključna inspiracija grupama Nirvana i Pearl Jam, član Queens of the Stone Age, autor tri albuma sa bivšom članicom Belen Sebastian, Isabel Campbell, omiljeni gost svih muzičara koji su skupili hrabrost da ga pozovu da im gostuje na pesmama i idealni partner za izmišljeni preferans u kojem ga čekaju Johnny Cash i Tom Waits. Posjetit će, sad ću da je čitam koga šta i gde, Uglavnom ovdje reč je Beogradu 21. novembra u sredu i kažu Rock and Roll misija dolazi u Srbiju da propoveda svemirski blues. Da. Ali ne dolazi Mark Flanagan samo u Srbiju, zato jer će osim 21. novembra u Domu Omladine svirati 24. i u Zagrebu u MKC parku. A, s obzirom da je ova čitava emisija gotovo bila posvećena Sloveniji, pa bi bio red da pokrijemo i to, 25. novembra Ljubljana. K, s, što god to bilo, pa prosto bio bi red da poslušamo i Marka Lanegana i posle toga odjavljujemo 52. kupik. Klanegan, St. Louis Selegi sa posljednjeg albuma koji se zove Blues Funeral kao što smo rekli Beograd 21. Zagreb 24. Dubljana 25. novembar pa izvolite, uživajte. Dobro, odjavit ćemo ovaj 52. Drugi kupek po redu opet bilo malih ekračkih problema izvinjavam se i e, dogovorili smo se kako će u Budiće Kupek ići, dakle svaki drugi utarak Radiska, svaki drugi utarak televizijska epizoda, u narodnoj epizodi televizijskoj Predrag Pašić, u prošloj Goribor ST, u 52. epizodi Radiskog Kupeka gost Vora Mojnović, Jugoslavia moja Red bi bio da vas pozdravim, a kako je čitav ovaj kupek osim malih incidenata zapravo protekao u tom nekom post i prejugoslavenskom periodu, red bi bio da se za kraj odjavimo na isti način. Slušamo himnu u izveđenju lajba. Lajbaha These words are for those who died These words are for those left behind These words are for you, Poland And these ones for my heart It's kulturno umjetnički program edukativnog karaktera Kulturno programa od karakter Kulturno umjetnički program, edukativno karakter. kulturno umjetnički program edukativnog karaktera Program kultura me karakter edukativ uh -huh. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera Kulturno umjetnički program